Природа одному – мати, другому – мачуха. Народна мудрість. В Україні здавна вважають вербу і калину священними. Без верби і калини нема України. Звичай святити вербу запозичений християнською релігією з астрального культу наших предків. Верба символізує про дерево життя так само, як чумацький шлях. Недарма верби завжди садили обабіч шляхів. За космогонічними уявленнями народу, наша галактика є початком утворення Всесвіту, берегом Космічного океану. Обряд «хльоскання вербою» означає поєднання людини з космосом, можливість відновлення сили і здоров'я – це був звичай близький за змістом до обряду занурення у священні води Богу в Україні і Гангу в Індії. Окрім верби, садили в Україні також липу, що присвячувалася матері воді. Дуб символізував перуна і сонце. Береза присвячувалася ладі. Клен – полелю. Калина також символізувала свято коляди – різдва світу. Наруга над нею вкривала людину гадьбою так само, як убивство лелеки. Біля хати завжди садили калину. Взимку її ягоди клали між шибками. Досі існує повір'я. Якщо вирізати з калини сопілку, то сім'ї з'явиться продовжувач роду – син. Калиновий чай – Найкращі ліки від застуди. Важлива роль належить калині в різних обрядах, особливо на весіллі. Оздоблювали весільне гільце. Про неї складено безліч пісень, приказок. «Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте». Дівчина, як калина. Шанування дерев бере свій початок Давнини, коли наші предки поклонялися деревам, як богам. Ось як в апокрифах описувалося дерево життя. А посеред раю дерево животнє. Єжеєсть божество і приближається верх того дерева до небес. Дерево то златовидно вогненної красоті. Воно покривають віттям весь рай. І мієть же листя від всіх дерев і плоди тоже. І сходить од нього сладкоє благоухання, а от корня його текуть млеком і медом дванадцять істочнів. Дерево життя один з найпоширеніших мотивів народного мистецтва, особливо на вишитих рушниках. До прийняття християнства було багато священих гаїв куди ходили на поклоніння богам природи. Тут росли священні дерева, стояли кумири, відбувалися народні гуляння. У Києві відомо кілька таких гаїв. На думку Євгена Аничкова, такий гай був на місті Києво-Печерської лаври. Священним гаєм був також Шулявський гай на березі річки Либеді, який під час громадянської війни був вирубаний хоча ще в минулому столітті шулявський гай «Кадєцька роща» – назва від кадєцького корпусу, збудованого в 1857 році, був улюбленим місцем відпочинку киян. В Україні подекуди й досі збереглися звичаї залякування неродючих дерев, які, вірогідно, є передхристиянськими, глибоконародними. На святий вечір – або на новий рік господар іде в садиз сокирою і погрожує неродючому дереву, що зрубає, якщо наступного року воно не вродить. Як не родитимеш, то зрубаю і в пічу метаю, а попіл на вітер порозпускаю, записав Борис Грінченко від свого діда. Звичай шанувати священні дерева міцно увійшов до ментальності українців. Дерево, якому судився довгий вік, стає священним. Так на Рівненщині є дуб, якому близько 1300 років. Це найстарше дерево в Україні. Священними також вважають дерева, з якими пов'язані історичні постаті та легенди.